Вона бігла у хорошому темпі, але яйце не вирухнулося жодного разу Природжена бігунка з яйцем, що тут скажеш І, як завжди, високий клас взяв гору За 30 ярдів до фінішу рудоволоса бігунка зачепилася ногою за ногу і впустила яйце Веснянкувата блондинка відчайдушно боролася до кінця але видухнулася на середині фінішної прямої, і Сара Мілс обійшла її, впевнено завершивши забіг і випередивши суперницю на три корпуси. Блондинка фінішувала другою. Дівчина у блакитній футболці з гучним сопінням зайняла призове місце, випередивши дівчинку у рожевому з круглимом в млинець обличчям. А протеже Дживса Пруденс Бакстер прийшла п'ятою або шостою. Я не розгледів. Після цього нато впотягнув мене до місця, де Хепенстол готувався вручати призи переможцям. Поруч опинився стегалс. «Добрий день, старий!» сяючи від радості, привітно сказав він. «Схоже, вам сьогодні не дуже щастить». Я мовчки кинув на нього презирливий погляд. Утім, на нього це мало вплинуло. «Сьогодні всім великим гравцям не пощастило», продовжив він. От і бідолаха Бінго програв чималі гроші на бігу з яйцем. Я не збирався вести з ним розмову, але, почувши його останні слова, насторожився. «Що значить чималі гроші?» – запитав я. «Ми... Він же поставив якусь дрібницю». «Для когось може й дрібниця?» «По тридцять фунтів на перемогу і на призове місце для Бакстер?» «Мені здалося, що земля пішла з-під ніг. Не може бути!» 30 монет при виплаті 10 до 1. Спочатку я подумав, що він щось пронюхав, але, мабуть, він просто зробив дурницю. Забіг закінчився саме так, як ми й припускали. Я почав складати в умі та вже завершував підрахунок збитків нашого синдикату, коли пролунав голос Хепенстола. Поки він вручав призи в інших дисциплінах, його голос звучав по-батьківськи ласкаво, але тепер у ньому з'явилися біль і гнів. Він скорботно дивився на натовп. «Тепер про змагання з бігу з яйцем», – сказав він. «Як не важко, але я змушений виконати свій обов'язок. Мені стали відомі деякі обставини, які я не маю права приховувати» не буде перебільшенням сказати, що я приголомшений. Він дав слухачам кілька секунд, щоб вони поміркували. Чим саме, він так вражений, і продовжив свою промову. Три роки тому я змушений був виключити з програми нашого щорічного свята забіг на чверть милі для батьків, оскільки до мене дійшли чутки про парі, які укладали в місцевому трактирі – і в мене виникла підозра, що принаймні в одному випадку фаворита було підкуплено. Хоча ця прикра історія і підірвала мою віру в людство, я вважав, що одного виду змагань не торкнуться м'язми професійного спорту. Я говорю про змагання з бігу з яйцем для дівчаток. На жаль, я помилявся. Він знову зробив паузу, щоб справитися з почуттями. «Не стану вдаватися огидні подробиці». Скажу лише, що перед початком змагань одна особа, це приїжджий, на службі в одного з гостей маєтку, не називатому його ім'я, запропонувала кільком учасницям по п'ять шилінгів за те, щоб вони е, завершили забіг у визначеній послідовності. Запізніли почуття каяття, змусили його зізнатися мені, але було вже надто пізно. Зло сталося. І тепер прийшов час розплати. Треба вжити найсуворіших заходів. Я повинен проявити твердість. Сару Мілс, Джейн Паркер, Бесі Клей і Розі Джукс – чотирьох учасниць, які першими перетнули фінішну лінію, позбавлено статусу аматорів і дискваліфіковано. А ця чудова сумка для рукоділля – подарунок лорда Вікі Мерслі, тепер належить Пруденс Бакстер. Пруденс. Крок уперед. Розділ 15. Столичні ВИТРИБЕНЬКИЙ Я завжди казав, і знову повторю, що в багатьох відношеннях Бінго Літл чудовий хлопець. Ми знайомі ще зі школи, і без нього життя було б значно нуднішим. Коли мені хочеться розважитися і приємно провести час, я віддаю перевагу його товариству перед будь-чим іншим.